سبحان الله الملما الا ما لم تنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني افقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شَرِبَ منه فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه منی إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فَلَمَّا جَاوَزَاهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَا قَتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا اللَّهِ قَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَكِيَاتُنُ كِي تَرْغِيب جِهَاد فِي سَبِيل اللّٰهِ تَعَالَى لَوْ او باغې واکیاد بن اسرایلو د حکومت ذکر کا چې د خپل وخت پیغمبر او حضرت شمعون ته وی چې مونږ یو امیر منتخب کا مونږ د الله لارې کې jihad کول غواړو مونږ سره ډېر زیاتی شي وي دي ډېر ظلمونه په مونږ شي دي پېغمبر د خدای ورده او کټعصبای نه جهاد فرض شي لازم شي نو تاسو به د دې طاقت ولرای هغه ذکر کا چې مونږ به ول طاقت نه لرو زه مونږ کورونه ورانشيوي دي زه مونږ اولاد کا تلشيوي دی او بخام بخامه ښه بدلاخلو الله خپل کورونه باندې خبويږي او الله حضرت تعالی علی سلام دا غید پارا امیر منتخب کو کله جي حضرت علوت امیر او مشر منتخب شو نو خلکو خلاف شو رو کو چې د یو پمږ څنګه بادشاہي کوي او خو د خاندانې نه دي دوی د سر مال نشتا دولتو او سر نشتا او دنیا کې قدر دمالو مال او د دولت خاندان داری څنګه نه ده نو داغي مونږ به گاوه چې حضرت يعقوب عليه السلام تخپل دو ولونه ور کړی وي ياولي او يوراهيل او هر يوي نور سره دو دود ووینځي ور نو دوو دوه سره او دوه لونه وي نو نو د حضرت یعقوب علیہ السلام د مشر خزیلی ناش پک زامونو او دراهیل ندو حضرت یوسف علیہ السلام او بنیامین او د هری وینزین ندو د زامونو نو د هری وینزین چې دو د زامون نو دو وینزی وي نو سلو راغ دو دراهیل زامون شو حضرت یوسف علیہ السلام او بنیامین او شپږ د لیخ زامن شون دوله ضمان د حضرت یعقوب علیہ السلام چونکی دا تولد علیہ السلام دا غوینځ په اولاد کی په نسب خرابلونه د ایزکه وی جذ خاندان په مونږ کم زوره دي بیا مونږ دموې چې هغه صندوق کې نو باغیږي ورته اوراتو کوم چې مختنه سر تخته ولې ودينه جنگي الله پاک د دوی ته واپس ورکو اوس د دې د ډیر انکار نارسته حضرت تعالی د علیہ سلام هغه امیر منتخب شو او د جهاد اعلان شو الله غي له اشاره کړي فلما فصل طالوت هر کلاچ جدا شو حضرت تعالی علیہ سلام بل الجنو د سره د خپلو لهکارونه ځان سری خپل فوجیان را روان کلل نو امیر مخکې روان دی کوم د خطاب کوی کاله ان الله مبتلی کوم او زما کو ماته خبر روورئ چې الله امتحان کوي پتا تاسو باې په یو والله په یو نهیر موپلا روانو میره کې مخ يلابوس یو نه راضی جباږی کې بوبوی نو تاسو بوبو نسکای فمن شرب منه فليس منی جاجذ ذ دی نهر نو بوس کله نو غب زما مرګرینی ومن لم یطعمو او جاج او نسکلی فین نو مننی نو غب زما مرګری د امتحاننو اللہ پاک لکھا عزتی آدم علیہ السلام لے ہوئی جنت کیوسے گا خود ہی بھوٹی لمنز دیکھے گا ندکسی حضرت تولوت علیہ السلام پہ دیکھوں باندے اللہ امتحان کو چھ سوک دا امیر اطاعت کی او سوکے نہ کی او دا امیر اطاعت دا لازم دے دا اللہ بھی فرمائی اسمیو واتویو د امیر خبر آور کی دا او اوري غو دی او داغه د خبري تابعدار یو کوي ولو کانا عبدن حبشيا ک په تاسو باندې د افريکي او تک تور سره مقرر شي نو تاسو دا تابعدار کې حضرت ابو بکر رضی الله تعالی او ذکر اسامه بن زید رضی الله تعالی او امیر مقرر کا نو حضرت اسامه ته وی په څورشه اغه دې به سور شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وصل پیاده روانو پیاده وسر روانو نو اسامه بن زید حضرت ابوبکر صدیق ته وی چیراته سو ورلیو کای زبخته یا دواله کته حضرت ابوبکر ورته رضی الله تعالی عنہ ته امیر نو ته به سورلی او زما مامور خلقو لے داخلہ تی امیر المؤمنین خلیفہ وقت حضرت دوبکر صدیق دیوے لیکن امیر منتخب کڑے دے عصامہ بن نزید رضی الله تعالیٰ عنہ نو دا اگر سمرہ تعمیر کئی سمرہ تعظیمی کئی نو تاسم دخپ المشر تابداریو تاب کئی زکت اللہ حبی فرمائی من لم یرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا فلیس چا چې زمونږ اومتد د مشرانو زهتون نوکوو او کشرانو للی په سرو د شبقت لاز کو نو دا زما اوومتی نه دی زه د ځان نه شماري کار دا چې هر یو سړی چې هغه مشر د مونږ د هغیزت و کو او هر یو کشر چې هغه خپل کشر وګلو نوزهقللله و امتحان پ راغې و که چاو بوسکې نوغ به زماننی او چا چې نهکلی نوغ به زوي إلا مگر هغه سوق ګنانګار مده منهو طرف غرفه تم بيديه چاجيو لبارडकه په لاس باندې اوګه اس کلا د تم دي دپارا نو د ګنانګار نه وي بغرفه بيديه یو سجه يو, يو پیالا په خپل لاس باندې فشریبو نو اسکل دی ٹولو منهم ددینا اللا قلیل منهم مگر لک کسان ددینا داسیو چه غی اوبو نسکلی او نورو چه اوبو مندی نو زان کو نو چې اوبی اوسکلی نو گیڑی پی شو بیا کرزی دی نو شو قالو اویل لا توا قتلن علی او ما نشتر منگلر طاقتنن رزی بجالوتا د جالوت کافر کا سر د مقابلی و جنودیه او دا د اخ کرو زمون گیردو بوڑا کذا مونگ دم را بس کلی چه مونگ جم نشکو لے قال اللذین اوویل اغا کسانو یزنونا چداغی یکنو انہم ملاقو اللہ چی دی اللہ سر یوزے کی دنکی دی سیوی کم من فیت قلیلت ڈیر زلال لگا ڈلد مسلمانانو غلبت فیعتا کسیرا کامیا بشیوی دا پا غاٹ ڈلد کفارو باندی بی ازن الله دا اللہ پا حکم دا اللہ دا حکم د وجنا ولا ڈلا الله اللہ, اللہ کامیا بیور کردی او اغا غاٹی غاٹی تنی اغرا غرزی دری دی واللہو معا الله سره صبرناکونه دی چې څوک صبر کوي الله دایم رستا کوي ولما برزو ل جالوتہ اوس میدان جنگ دی ارغلا ج مخامخ شد دی د جالوت کافر سرا وجنوده او داغ لخر سلام قالو ولدي مؤمنا نو ربنا ای زمون افرغ علینا صبرن الله رات وی گیب مون باندې سورا وسبت اقدامنا او مضبوط کی الله زمون قدمونا وانصرنا على القوم الكافرين او والله امداد گزمو په مقابله د قوم کافرو کې الله زمو امدادو کې فحظوهم باذن الله جم شورو شونو شکست ورغدي فَهَزَمُوهُمُ نُشَكَ قَصْرُ جَالُوتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ چا تا جالوت یا نو تابع إزن الله ده الله بوګم وقَتَ لَداوُدُ جَالُوتَ او ووجلُ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَالُوت کافر لرا اغه یزان زغرا کې مکمل پټکړاو مکمل دوست بنې یاوی چولې د کفارو جک مشورو مشرو عَلَيْهِ السَّلَامَ دغه وخت کې وړو کېو ګډې سرولی نو د دنه پخی تو خی دوه درې دا غولې سره لیندې سره کاری بد د چور څنګه خپل اماته کا اوښيونی نو په دقه کندي وشته د قصره کې خاريدي او دې پوزي برېټو وشته په مخه ورزلو الله یو وقت له داوود جالوت او وجلو داوود علی سلام جالوت کافر لرا واطا الله الملکا الله ورکه باچایي علی داوود علی سلام تا والحکمت او بوا وعلمه وعلمه او تعلیم ولورګو داغ ناجد الله خو خوا الله ورته داسې علم ورکو چې په لار اور اوانو نو غره نو به تشبيه وي دا الله ذکر وکول داوود علی السلام باورېدو دا دغه معجزه وکړه حضرت داوود علی السلام ډیر زبردست سړی و یوه ورځ الله فرشتہ به تور امتحان یو دوه فرشتي راولېګلې حضرت داوود علی السلام سره یو فرشتہ دبلی فرشتې نه تپوس کوي وې دا شوق ده وې دا حضرت داوود عليه السلام ده سکار کوي وېر نو ډېر خسرې خو بیت المال نه خري انکار قسم نه کوي تنخات بیت المال نه خري انبيو له خدا خبر ډېر ليو هغه څنګه راپاسې دوه چې داغه فرشتي په ما امتحان ده الله ما تسونه رخيا الله وې څوک ولا شي و يل از غری جوړول شم دفاع سامان د جنگ جوړول شم الله پاک ورته اوس باندې کوم امداد byteArray نرمکا لکه څنګه چې کولال د لوندې خاورې نه خټینا لوخ جوړې داسه داوود علی السلام د اوس باندې نه زهر جوړولې وقلنا له الحديد الله او ما ورته اوس باندې نرمکا پګوت به تاو درتاولنا بندرو انګ لندرو خو چې کمزې بنره کولوغه بنره کې دوه چې کمزې بغاټو اباټې دو دا معجزہ و د دا حضرتي داود له سره ممایشاد الله نتا نجد... الله چا خو خوا, خوا. ولاولا فضل الله کشفن ولاولا دفو الله کجرنوي دفقول دا الله د خلقو بازه په بازه زبان لفت لف لفظ صدت الارض نو خامخا او ان شیبه او نظام د زمګي ولكن الله ذو فضل عَلَى العالمين لیکن الله خوند دی ریلوې مهربانه اید په مخلوقات وباندی تلک آیات الله دا آیاتو نه الله دی ندلو عليك چې مونږ لولو بتا وباندی وانکال من المرسلین او تی دغه شو پیغمبرانو نا ای پیغمبر ترا لګری شوې تلکر رسولو دکا پیغمبران دی فضولنا بازوهم علا باز چه غورکڑی منگا بازی پا بازو بعض بازو لمو غوروالی ورکڑی په بازو باندی پدر جو که ایمان زمون پا ٹولو یا اوشاند دی دی منهم من کلم اللہ بازی دی دینا داسی پیغمبران دی چې اغی خبری کړي الله سرالک حضرت موسیٰ علیہ السلام وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ او ما اوچت کلی بعضو لرا په مراتب اوه اتينا او ورکلو مونږه ای سبنا مړې ما عيسى السلام چې زوی د مریم او البينات وازه دلائل او عیدناه بروحه القدس او مضبوط کړو مونږه د پجیبریل یمین پاک باندې ولاشا الله کته خوښه خَوَ دا الله پا مقطتهتل ل نه نو جګ به نوې کړی هغه کسانو من بعد د همجرستو د, مَا هُمُ بَس دَاغِنَا دَ دی نه من بعد د مع جا بات پس داغې نه چې راغلی او هغې تواض د لاله وله کې اختلاو لیکندي اختلاوکوو وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِآذِ دِينِ أَغَسُو کوچي إيمان راړو وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ او بازي أغَسُو کوچي كفرې وکاو کو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَقَضَى عَلَاهُ مَقْتَلُهُ نو دی بجنګ نه وکړې وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ لګِن الله کوي أغَس چوغواړي الله چې څو غوړینو راکای د دې پورې درمه يساعده سوره کریم ختم شو او په دې کې مقصدی مسله jihad فی سبیل الله تعالی او بیا د اغي مراتب ذکر کول اول د مجاهد ټریننګ داغي د بار الله او صاف حسنا چې د پینزو تعلق دا کیږي سراده پینزو تعلق دا عمل سره بیا د ملک د اصلاح لپاره څلور قوانين ذکر کله ظالم نه بدلا واخله تقسیم د مال په قانوني شريبان دي روزد پاره د تريننګز د نظام او رشوت نه من کېدل تقسیم د اجياني دو قسمونو لوکو خوش قسمتا بد قسمتا خوش قسمت دا اغه سوک دي چې د الله رضا غواړي بد قسمت اغه سوک دي خانکابینا تاويگي او یلا مال او دولت راکي بیای د کور د اصلاح لپاره اتل لسک قوانین ذکر کړل کور کورکی اصلاح غواړې نپادیتل څو خبربان یملو کا او داغي و زاهد مون درس او بیا اخرت کی مسله دا فی fi sabilillah ذکر کا او واقعي به د بن اسرایلو د یو قوم ذکر کا بیا ګوري فلما فصلت طالوت بالجنود هر کله چی پوری او روان شو طالوت علی السلام سره د الله کارو قال نو ویلی حضرت طالوت علی السلام ان الله مبتليکم بنهارین الله امتحان کی بتا سو په او من شریبه من چا چې سکل د دی نه فرسه مننی هغهه زمانه نه دی م امو او چا چې او نسکل او ددي نهوبوي نه خوړی نه مننی د زما مګې دی الله مع اختطرفه غوررفتن مغ چا چې واغشت او لپ بیادي پ خپل لاس نو سکل د دی نه اللهقلیل مګ کسانو من هم فَلَمَّا جا وځ هر کاه چې پورې ووت دی هود والځ نه معوو او آکسان چې مومناننو معود د سره قالو اوویلدي لا توه قتل نه لما نشته د طاق موږ لله ننبراځې به جالوته د جاود کافر سره او دغ د له کار سره قالله نه اوویل آ کسانو یزوننو نه چې الله چې دی ملاق مخه مخدون کې دا الله سره کم من في اتیم دیر زلا لغوند دی خلک غلبت زور او فیتن کثیرتن په ډلړه ډیر باندې باذن الله دا الله پوکم والله مع الصابرین الله سره صبر ناکونه دی ولما برزو هر گلی مخامخ شدی ل جالوت او جنوده د جالوت او داغه لخر سره قالو ولدی مؤمنانو ربنا اعظم غربا افرغ علينا صبرا الله رات وی کی بمون باندې صبر الله موږ لګي اقدامنا الله لګي کی زمو قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين الله امدادو کی زمون په مقابله د قوم کافر کی الله وي جم شروجو فحزموهم باذن الله نشکسر کو الله شیکاست ور گو توالو در اسلام مرګرو جالوتا ين الله په حکم د الله وکتل داوود جالوتا او او جلو داوود عليه السلام جالوت کافر لرا واعطى الله الاول ورکو الله پاک داوود عليه السلام له الملك والحکمه او پوها وعلمه او يخلدتا مما ذا علم نه يشاوچ د الله وقوام ولو وله دفو او ک چېرته نوې دف کولرستو کول د الله خلکو ته بعضهم همې بعضین بعض په بعضو باندې بعضې مشرکان په بعض مودی نور دف کولینا لف ص د ت نظام د ځم کې ولاکن الله علیکن الله پاک هوون دفضل دی علالعالمین العالمین په تلکا آیات اللہی دا تال جلوس دلے گی گینو دا آیاتون دا اللہ دی نتلو آلے کامونگی پتا بانی لولو بالحق کی پرشتیا و انکر من المرسلین او پیغمبرہ یکینا تیدر آلے گلو شونا تلکا رسولو دا حالات او واقعات دا انبیاءو فضلنا چگورکڑی مونگا بادوم علا بازن باز پیغمبران پا نور پیغمبرانو بانی پا درجو کی من هم بعض د دینا من آغ سوک دی کلم الله چې خبری کړی د الله سر لکه مصالله السلام ورفع بازوهم او پوردکڑی دی اللہ پا کوئی بازی پیغمبران پا نورو پیغمبرانو بانی درجتن پا مرتبو که و آتینای سبنا مریم البینات او ورکڑو مونگی سالی سلام چې زوید مریم دی واضح دلائل و ایدناهو بروح القدس او مضبوط کرو مونگ دی پا فرشتی پاک جیبریل امین بانده ولو شاہا اللہو که خوخوید اللہ مقطته تلهنا جن به نو کړړی آ من بعد چې ځین رتو راغلیو من بعدې ر دغېنا جا امل بات چې راغې ديلهوااض د لال والله کې لیکن اختلافو لیکندي اختلافو کو فَمِنْهُمْ بَاعُوا دِينَهُمْ مَن أَوْسَى بِقَوْمٍ جَمَانَ رَاؤُوا وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ أَوْ بَاعُوا دِينَهُمْ إِنْكَارُهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا كدَا الله خو خوي دی بجنګ نه وکړي وَلَكِنَّ اللَّهَ لَكِنَّ اللَّهَ بَاقِي يَفْعَلُ كَيْ هَغَا مَا يُرِيد چوغوالي الله پاک واخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علی سيد الانبیاء و امزید اللہ هم سلی علی سیدہ محمد و علی محمد کمہ سلی تاریم اللہ ہم اوحکن لما تحب و ترضو اللہ لما تحب و ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ایسا دیدنا و عب لنا من لدن کراحما انہم کان تلوہا بردنا تنافی الدنیا خاصنا و حلااتی حسنا و اکنال